əl infitar Parçalanma Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İdəl-səməun tətarat Və idəl-kəwəkibun tətərat Və idəl-bihar füccirat Göy parçalanacağı zaman Ulduzlar səpələnəcəyi zaman, dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman. Va idal qubur bu'athirat alimat nafsumma ma qaddamat çevriləcəyi zaman hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarüc edib, nəyi sonraya saxladığını biləcəkdir. Ya ayyuhal san ma garraka bi rabbika al ey insan səni öz səxavətli rəbbinə qarşı qoyan nədir allazi khalaqaka fa sawaka fa adala ka o ki səni yaradıb kamilləşdirdi və sənə gözəl bir surət verdi Kəlləbəl tükəddibunə biddini və inna aləykum lə xafidinə kiramən kətibin. Səni istədiyi şəkilə saldı. Xeyr, əksinə, siz qiyaməti yalan hesab edirsiniz. Həqiqətən sizin üstünüzdə nəzarətçilər vardır. Çox mühtərəm aməllərinizi yazan nəzarətçilər. Ye'lemunə ma tef'alun. Onlar sizin nə etdiyinizi bilirlər. İnnel əbrar lə fi nəim və innel fəccar lə Həqiqətən itaatkarlar neymət içində olacaqlar. Şübhəsiz ki, günahkarlar da cəhənnəmdə olacaqlar. Onlar ora haqq-qisab günü girəcəklər. Wə məhümənhə Onlar əsla ondan yayına bilməyəcəklər. Wə mə adrak mə yomud mə ədrək mə yəvm ud Sen hardan bileydin ki Hakk-ı hesab günün nedir? Doğrudan da sen hardan bileydin ki Hakk-ı hesab günün nedir? Yəvmə lə temliku nəfsün lі nəfsin şəyən Vəl-əmr yəvmə idillilləh O gün Heç kez Heç kəsə fayda verə bilməz və həmin gün hakimiyyət Allaha məxsus olacaqdır.